І сам не наче пергамент, блідий, шкіра на обличчі, в дрібній сітоці зморщок, з вицвілими, безживними очима, які, однак, засвічувалися, коли брав до рук книгу. Він вже не писав. Зрідка підходив то до одного чи до іншого писця, промовляв до нього тихим, гаркавим голосом, настановляв, радив, підправляв. Єлеазару 83 роки, 51 він просидів у цій келії. Мені цікаво було дивитися, як чудовно нижуть песті гачки та загоголени за главних літер. А ще цікавіше було, що вони в цей час думають. Кажуть, моляться. Іноді той чи той справді ворушив губами. Але я чомусь не вгадував на їхніх губах молитви. Дознати цього не міг. 51 рік за одним столом. 51 рік ті самі гачки та загоголени. Що він осягнув за цей час? Яку мудрість тримає в собі? Намагався випитати, пробитися крізь чорну рясу до чернечого серця. Живе воно? Чогось прагне? Так і живе. Єлеазар любив погомоніти. Про благо, про гріх. Людське тіло грішне, тільки дух сяє в світі і скрить. Найясніший, найчистіший він тут, за монастирськими мурами». І романах навертав мене на чернецтво. Його мова лилася, неначе потічок спекотної днини. В ній була якась особлива принада, але в в моїй голові зринали якісь слова. Мабуть, це вперше по-справжньому дістав мене нечистий, і саме тут, у монастирі, це він нашіптував ті думки. Добре сховатися за цими стінами, але для цього треба переконати себе, що світ це марниця, і всі потуги наші, козацтво марниця. Для цього треба забути про матір, про василину, про мальву, про пиво, про бурого. Забути про січ, про товариство, про ворогів. А чи не забувати молитися про їхню ворогів погибель? Тільки вже он скільки моляться ченці та священники, а вже й церков та монастирів православних на сей бічній Україні майже не лишилося, і на той бічній вони не наші. Так Господь випробовує нас. «То це він насилає на нас ворогів? Небогохульство і ворогів насилає диявол. А чого він його не приборкає? Адже ми його просимо. І нас, вірних, угодних, йому стає все менше. Чи ж добрий то пастух, у якого отара все зменшується і зменшується? Стули в уста, гріх несосвітенний, молися!» Ставало страшно, але сумніви не нещезали. 51 рік він переписував ті книги «Во славу Божу», Мабуть, це подвиг, і ті книги налили святістю його серце. Ногою під столом вичовгав камінь на півдюйма по щиколотку. Книга за книгою, чов, чов. І світ його не тривожив, ні його краса, ні ницість. Чи краса тривожила? «Триста літ», – Єліазар розповідав сам, – переписували в цій келії книги. Він продовжив сумлінну працю тих, хто тут сидів до нього, бо так робили вони, так вилів і гумен. А сам зробив щось по своїй волі, вписав щось своє у ті книги. Ні, навіть квітки в саду не зірвав. Таке його призначення – творити творене кимось. Творець один, а моє призначення? Що я тут робитиму? Чиститиму в шкриблом коні? Щоб возити дрова та воду? Спекти хліб і з'їсти? А ті коні? На дикому полі?» «Господи, просвітли мене! Я все дуще й дуще загрузаю в сумнівах. Он учора за трапезою, як один чернець шепотів другому на ухо простратонія, якого призначили ключником, а він, мовляв, злодій. Інший чернець Мелентій, монастирський скарбник, скаржився мені, що його обійшли чином». Йому за п'ятдесят він низенький, натоптуваний, щоки, наче кавунці, на й на лобі бородавки, очі меткі, хитрі, показував мені монастирські скарби, часточку животворного дерева, кучку землі з Голгофи, цвях із хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Я довго приглядався до цвяха. Він звичайний, так і роблять у козильці. Крутить мною біс, водить за воротами. Не можу відкараскатися від думки, що цвяха з того святого Христа бачу у Києві, і в Почаєві, і ще десь. Зібрати їх докупи можна змайструвати воза. Прости, господи, мені, а чи тим, хто обманює твоїм ім'ям? Ще Мелетій показував шкатулу дорогу, доверху насипану перлами, два золоті хрести, срібні три свічники та п'яти свічники. Золоті панікадила, євангеліє, оправлене самоцвітами. Обитель наша бідна, є обителі багаті, де скрині набиті золотом, там монахи їдять кашу не з олією, а з маслом. Не така вже і бідна обителі, їдять монахи кашу не тільки з олією, а й з маслом, і борщ з м'ясом, і рибу судака та стерлю. В телі і коморі, де ми сидимо, смачно пахне яблуками, медетій тримає їх у якійсь скрині, для себе, звісно. Я здогадуюсь, що йому дозволено показати мені монастирські скарби, може й не всі, аби запалити в мені бажання примножити їх. Мені в грудях реп'яшком ворушиться сміх. Вони не знають, що в моїй калиці брящить на денці, і годять мені з усіх сил. Єгумен двічі садовив до свого столу. Він навіть запропонував висповідати мене, але я відмовився». Тоді б мав зізнатися в злобі, яку ношу в серці, і в тому, що недавно вчинив. А на що ти знати навіть ігуменові? А ще тоді доведеться зізнатися, що хитаюся на двох кладках. Одна лежить тут, а друга – за Дніпровими порогами. Він би умовляв, а той наклав покуту. І милетій хилить мене на шовкові монастирські трави, а сам каже, що шелестять вони йому не так, як би мали шелестіти». Од юних літ у монастирі склав на алтар сили свої, тисячу разів прислужився мудрістю, а й досі ходить у єромонахах. А Савроній і Феофан, який розумом куціші і прислужилися браті і менше, обійшли його на щербатих монастирських сходах. Це він вимостив їм тоді сходи.